të gjitha mbi zotërinë e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, biçoftë ti besnik, mi familja e ti të ndershme, mi gratë e ti të, të, të pastë dhe mbi gjithë muslimanët në këtë botë, të cilët e ndjejnë dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhellahu ala, do ndajm disa çaste nga jeta jon, që të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e llogjëratave në përme të cilave sinojnë dhe kemi si objektiv që të vet edukohemi dhe të shkollohemi në ndritën e fjalëve të zotit dhe fjalëve të pengamberit sallallahu aleyhi vësëllem dy burime të cilat janë për neve absolute, janë burime të ligjit të pakushtëzumë, në më thanë që neve obligohemi të ndjekmi këta burime pa i thanë pse zotit tonë të bareke vëtë ale. Në vargun e ligjeratave mbi të lidhen me domosdoshmën e të pandamë, në mes akides dhe moralit, në mes edebit dhe besimit, ne kemi shëtitur disa prej tematikave ku bërthamë kësaj ligjërate dhe këtij vargu ka thënë se edebi ndahet në tri lloje, edeb me Zotin dhe kjo më i larti, edeb me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është gjithashtu prej edepeve themelore të fesës dhe edebi i tretë ku kemi vazhduar në degëzimin e Kësaj kategorië është edhebi me krijesat e Zotit të bareke, vëtë ala dhe kemi përmenë se djetarët kanë thanë, si bënë kajim e gjëzije, kanë thanë, gjdo e debë me krijesat reflekton edhebin me Zotit të bareke, vëtë ala, që nënkupton në se na kur silemi me ato kategorië shka Zotit na kam sumu sile ashtu, na vetëm se dëshmojmë edheb me Zotit, si Allah u kur thoi e silu me ketë kështu, nënkupton në se ti je bo nështu, i edukumë me Zotin, sa ajtë ka thonë që ashto, kër Allah u gjelluarë thë të respektoj prindërit, ti në fakt me respektin e prindëve ki respektu Allah unë fillemisht, kër të ka thonë, respektoj prindërit. Kër Allah u të ka thonë, silu but dhe mirë, dhe mos i ha hakun, grujës të ndë, dhe bashkëshortës të ndë, dhe mos i banë zullum, ti në ketë rastë të këngu, ras Allah unë gjelluarë, sa Allah u të barek e vëtalët ka thonë s'il në mirë me gratë e juve që në jetë të mirë kër Allah u gjele gjelelu të urdhërën me një edep e aje edep ka lidhe me njerëzit na podojna me dalë nga kjo shkollë nga kjo medrese që mos të shikojna se kush është aje ajo është njeri jo urdhër i karë prej Allah u gjele vahale anë nëse shikojnë nga toka nuk e kuptonë meselën nëse shikojnë nga qilë e kuptonë meselën Pronëjë dëshirojnë që ç'tit ton mos me shikojnë nga nga toka. Andaj edhe dallohme nga ligjet e njerëzve. Ligjet e njerëzve shikojnë nga toka, shikojnë nga mater, nga materia, nga dobia, nga lëvërdia, nga pragmatizmat. Bën dobi apo s'bën dobi? Nëse bën dobi, s'i llumir. Nëse s'bën dobi, mos u sill mirë. Allahu xhejelalualla nuk na kam sug këto. Allahu tebarake ve teala ka vendos kufi përbesimtarët, ata gjithmoni i rinat e rëkufive. Pat, spat, pa, nuk pa dëbi, Allah u ka vendosat i dëbi. Andaj, tindajnë me selët, ashtu si që ka nda Allah u gjellu ala. E debi me njerëzit, është edep me Zotin. E debi me kryesat, është edep me Zotin. Shikone, para se me hi në, në vazhdim. Për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, në ka mbsu e dep me lopën dhe delën kur e ther për qurban. Realisht qurbanin e ther për Allah. Qurbanin e ther ti për Allah, bismillah për Allah. Me i poshtëkatuat pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nëse ti e the ther për Allah at kafsh, a do më thon tash ti me maltrajtuata? Më e keçpërdorata, më e shkelmuata, e më ngarkuata, jo dhe për nga mërë, ale i salatu e selam, a i cili prajtë kurban, mos t'ja kalzoje thikën kafshës. Mos t'ja kalzoje thikën kafshës. Që nën kuptonë se, edhe përsa jësë zdimet thonë, mos ma shfaqë thikën, për nga mërë, ale i salatu e selam, e ka lidhë me qëllin. Ka dhënë Allahu e ka kryuat kries, e t'ka kryu t'je, t'ka thënë there për muë, ama mos t'ja kalzo thikën. Ka dhënë sprehe mirë, me jalecu Shiko, kjo është ajo trajtimi i Kur'anit famlar kur ti lidh ti meselat me Xhijej, me Zotin te Bareke u te Ala. Andaj edebi me njerëzit, edebi me kategoritë e njerëzve duhet të shikohet se ti je të respektu Allahun te Bareke u te Ala e duke praktikuar ligjin e Zotit te Bareke u te Ala dhe mos e shikon nga prizmi a ja meriton as e meriton. Ai takon as i takon. A i më ka bëkshtu dhe së më ka bëkshtu? Ja, jo, Allahu Gjelluala ka dhenë, këta obligohet më rëspektu dhe pikë. Nëse ligji, është ligji Zotit e Bareke, vëtë e Allah. E në ruar vëzër, fillum nga prindi. Pasaj kalum të bashkëshortja, bashk të gruja. Në realisht, këto tema janë edhe më gjana. Ljetarë kanë shkujtë libra për respektin e prinderve, për gjendje të prinderve, kur duhet, si duhet, çka duhet, kret juridispondenca është e shënuar në në diretarë, në librat e diretarëve. Prandaj neve nuk kena mundësinë të të gjitha mos xheru shumë. Prandaj folën për bashkëshortën si duhet të mu trajtohu në përgjithësi dhe si duhet të mu shikojë martesa. Realisht diretaret mas bashkëshortës flasin për fëmijët. Realisht mas bashkëshortës flasin për edebën me fëmijë, si mi trajtohu fëmijët si miqëshir fëmit, si miu mi fol, si fol atëve. Nuk mundesh miu fol fëmijës, ti si fol babës. Nuk mundesh miu fol gruas, ti fol fëmijës. Ësë kategoria ndryshon, pjekuria e koshë më të vogël, ande Allahu xhelualla i ka dalluar. Mirbonëve do ta kalojnë fëmijën, do ta kalojnë fëmijën për kalu të kalutëni tjetër kategoria e njerëzve që është e nevojshme ta trajtojna, dhe ajo është e debi me vëllezërit dhe shokët muslimanë si Kurani e ka trajtu vlavin musliman se e ka trajtu hadithi për nga meri së sëllem shohën musliman dhe më thanë, sënë të me lejnë e zotit Gjellewa Ala, neve dhe të ndalemi me raportin ton me një vla musliman i cili vla bashkohet në rejtin e islamit bashkohet në rejtin e islamit, si e trejton Kur'ani këtë mesele. Qëka thotë Allah u gjellohale për këtë mesele dhe qëka thotë pengamberi sallallahu aleyhi vësallem për këtë mesele. Filëm ish vlezër, sa i përket vlasnive dhe vëlezërve musliman, djetarët kanë thonë, për ta kuptu raportin, filëm ish du të minda kategorit. Egziston rrëth i gjan i vlezërve. Pasa egziston rrëth pak ma ingush sa i gjanin, ma i gjanin. Pasta e këzistanet e rreth ma i ngusht i fushës dhe i profesionit dhe i kategorisë të njajshëm. Ekshësë me rratë. Pra, nëse do me e kuptu raportin e vlaznive, e vlezërve musliman dërmjet veti, nëse i përzin rrethat, atare nuk e kupton këtë meselë. Pra, fillim ish djetarë kanë dhënë, gjdo kanë qka Allahu e ka caktu si musliman, ata e kivla që oftë edhe në Nindi, në Kinë, në Amerikë, ku të do të qoftë në lindjet mesme? Ata e ki vla musliman. Ata e ki vla musliman. Dhe këta du është me e ndje. Mirë po, kjo është meselët tjetër, se që trajtohet ki vla i cili është largë teje, mirë po e ki vla në, muslim... në, në islam. Ajo që ka na do të fokusohemi, mirë po du të minda që ta dimë për pri krisht, për kam bëfolmi, na poflasmi për atë vlamin qka e ki afer dhe jeton me ta dhe del do me than avërsia, takimët, me gjlisët, kovendët, eksemerat i, i ki afer me ta. Pra, do me than, ne dhe kemi vlezër musliman shumë, do një. Kemi vlezër shumë. Ketë qka janë islam janë vlezërit tanë. Pastaj vim vlezërit e ngushtë. Pas taj që ka thënë Shekhu lë islamë më të imije, zhdo kushka është në islam e logaritmi vla, pas taj ngushtohet vazëria në vërësi preja fërësijës së ti ndaj e lisonetit. Këtë du të bu kuptua. Pra, zhdo kushka në islam e kena vla, i themi e kena vla në musliman. Po nëse ajko gabime dhe është jashtë e lisonetit, i themi e kemi vla në islam dhe nuk në bashkonë pikat e elisunetit që i ka nda shikhu islam i mëte imje ndajja i ka thon unë i kam dhezër bitat gjit në islam po nuk i kam dhezërin e elisunet nuk i kam dhezërin e elisunet që dhe më dhonë se du shme nda elisunetit ashtë ma i ngusht s'jan këtë elisunet amma në islam është ma i gjan islami është ma i gjan ndaj këta du të me kuptu fillimisht zhdo kanë me të si në pashkon islami e ka ndla Po këtu do ta shohmë se nuk na obligohet gjithçka ndaj ti. Nuk na obligohet gjithçka ndaj ti. E para është Islami. E dita është domethën rruga e cila në, në Kur'an e kanë thujt Nehja, që ne i thonë menhedh, që i thojmë rrugë, e cila të përputh në pikat shumë të ngushta. Thonë në, në menhedh, pra në rrugë të ngushtë, jo në Islam asë këto të lovitën dhe vinën mesënde të të gabuame kanë islam dhe kanë një menhej të ngushtë madje ka pastaj në menhej dallime nga menheji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sigur për shembull sahabët sahabët këtë kanë qenë në një menhej me i gju thë Sheikh Osama Daimia në menhej sulna çdo musliman dhe anpaitu se sahabët e kanë në menhej çfarë pun në menhej në menir mënojnata me Ata njët e kanë kuptu për nga mberin, sallallahu aleyhi ve sellem. Pas taj, a kanë mes tëre që dikush ka shku pak ma anasht, pak ma ndryshe po? Po ka. Ka kanë shku ma ndryshe. Onda e egzistojnë edhe në spajtimin dhe mesin e sahabave. Mirë po, neve karshty tine, si jemi, jemi një. Onda e themi, radhiallahu anhum ardahum, Allah u qofti knasë me ta të gjithë. Pa për jashtimë ama filani pi filani të podalojke, tamam, mirë po neve kërqytin e jena, se ata e ka një rru me pengamberin sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është e dyta, dhe e treta ku në ngushtohet e nde ma shumë, vëdhezri që a i ki për rrëtheje në mahalën tane, në lagjen tane, në qytetin tanë, e kështë më ratë duke, duke usë gjëru. Sa ma shumë që të bje kontak me ta, neve dhe të lasin për këtë treta, cili është raporti, Për një vla, muslimantës në ki afer, cëllat janë obligimet, cëllat janë të drejta të ndërsjelta, qështë dhush me të rajtua ta dhe qështë dhush të ajme të rajtutie, për shdo se nga folë për nga mberi, sallallahu aleyhi wasallam. Filë me gjë vlezër, Allahu Gjellaluhu thëtë në Kur'an, innë me l'mu'minune ikhvetun, fë asli hu bejne e khawajku. Ka thënë Allahu Gjellaluhu, me dëvërtet, besimtarët janë vlezer. Andaj bëni përmirësim në mes tëra. Ka dhanë komentatorët se vlezëria në islam është e shejt dhe asë një vla nuk është i shejt. Vlezëria në islam është e shejt. Asë një vla nuk është i shejt. Edhe njerë, këto, këto duhet, piktu duhet më komë bërthame piktinit se skuptimit të vlezëriës. Vlezëria në islam është e shejt. Zguzon mu të sënue. Mirë po vla të shejt nuk ka. Se i bje më komë pengamberë. Ramazan, nëse ti mendon për një vëlla musliman, cili do të qoftë ai? Se ai është i shenjtë. A di a di është ka të më dhënë i shenjtë, na e purthen atë shenjtë. Njohun e Sheriat i thonë masum. Masum do të ma thotë se nuk mundet me gabue. Nëse mendon për një vëll, sa i ska mundsi me gabue e ke ngrit në pozicion e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu narut. Çuji do të më kuptoj. Vëllat shejtsco. Vëllat shejt nuk ka. Vlazëria është e shëjt Vlazëria është e shëjt Ajo nuk cënohë Aja dini pësë është e shëjt Sepse Kur'an është i shëjt E kjo është Kur'an Inne me lë muëminu në ikhwe Kjo nuk shlijet me kur gjo Kjo është ajet Inne me lë muëminu në ikhwe Kjo është e shëjt A në djetër kanë thonë Kjo të shka në bashkonë është e shëjt A na që i në bashkurët kësaj Se mi t Na kemi nukësane dhe takësire mirë po. Ajetë cilë në ka bashku është e shetë. Se e ledzojnë anë Kur'an në, në vazhdimësi, inne me l'mu'minune, ikhua, med vërtejtë besimtarët janë vëlezërët. Pa janë në kidë vëlezërit të rangët këti ajeti, jo. Asë nja nuk është. Asë nja nuk është. Për dheshë pengamberi sallallahu aleyhi sallem i cili është i shetë është i shetë dhe është i pagabushëm are i salatu u eselam. Ando kjo është bazamenti dhe piknisja e kësaj mesele. Filëm i shlezer, para se me citu hadithe dhe fjalë të ulemave dhe sahabeve të pengamberi sallëm, mirë është të shkojmë në definim. Ulemat kanë definim që ka vlëzri, vlëzni lëkë. Ta definojna pastaj fillimisht a shomi, a jemi në definiciona apo jo? Dhe nga definicionit a kshirsh, a e ki di kanë mrejna definicionit apo jo? A po po duke tyje? A, a duke tyje se e ki vla, realisht e ki, do më thonë, pak ma larg se sa vlau në kuptimin pjeset gjimtyrët që shka thonë për nga mberi, sallallahu aleyhi vësallem. Djetarë kanë sjellë shumë definicione, unë dhe ta përmenjë në vetëm ata të Muhammed Ali Ibn Hazm Allah Ema Sheroft Ku ka thënë në librin e ti Kitabu l-Akhlaqi Vesësjeri Libri i Akhlaqit Dhe Pastërtis së shpirtit Ka thënë Haddu s-sadaka Definicioni i shokut Definicioni i vlavit Ka thënë haddu s-sadakati Lëdhi jëduru ala tarafej i mahdudihi hua Ka thënë definimi I vlazni lëkut Ku dipalët e janë mrena këti kufini, ajo është. Shkënë e së shumë në nëndësime e kuptu definicionin. Definicionin është, sikur kure cilëson, dishka. Pi qka përbohat ki, ki langu nga ujë, nga sheqeri, nga filan pema, e kështë të merad, dhe kitë këto përbër janë përzi dhe është bëhë ki langë. Apo? Dhe në gjyra? Po ja heke një element, bjen për definicionit. Po ja heke sheqerin, sështë më ki lang përja e ka të pejmën e vënovet tjetër nuk është ma ajë, është një loj tjetër atëher, definicionit e shikon a e ki mrejna definicionit këtë vla po jo ka dhe një bëni hazmi definicionit është ky enjeku në lëmërku jesu uhu lë akhar o jesurruhu ma jesurruhu fjali e shkurt, ama kjo është me drej, së vëzër i bëni hazmi e bjen definicionin shiko edhe njer vetëm i nëmru fjallët dërsa kitë ligërata është zëbërthim i kësaj ka thënë dhazni lëgë do me thënë enjeku në lëmërë që të jetë njëriju jesu uhu ma jesu uhu lë akhar të lëndohët kur lëndohët vlavi o jesurruhu ma jesurruhu dhe jo lirish mundi me mësu dhe këshpreja arabisht definicionin është shumë, shumë më rëndësi. Të lëndohet kur lëndohet aj dhe të gëzohet kur gëzohet aj. Pik. Skon, nuk ka nevoj, më ka në akademik për me kuptu këta. E ki vla një vla, musliman. Nëse do me ditë e ki vla për rrethit të ngusht. Do monë mës të përsërit më të përsërit me ta për rrethit të ngusht. Nuk më thamë se ti, aj ka dal për vlas një lëkut. Ka dal prej, prej, asaj, shëshërije se islamit jo ka dalë nga të qenurit vla besnik i sinqert gjimëtir që ka qytë për nga mberi are i salatu samë, si dora, si krahu, qële ashtë mu lëndu aj kur ti lëndohësh, kur ti je keqë edhe ajmi arkeqë, në automatizëm. Dhe aj, mës me pas këta me teklif, qështë në më tonë me teklif, i vjen një lajmë, se filani është keqë dishka, së shmirë një vla muslimanë. Nëse me automatizëm nuk i, i, i reagon lëndimi dhe mërzia dhe ekeqja, dije se këta di nuk i bashkon vlazni e afert. Dhe më ndohët se i ka ndohë një fatkeci. është dëmtu di shka. Dhe ki nëse duhet henez mi full vetës, mërzitu, mërzitu, si du shmu mërzit, e këtur nuk e ka, këtë e ka dhërë, mirë po e ka të largët, e ka të largët. A ku a kuptom? I ndoft katecia, i ndoft mërzia, pikëllimi dhe i vjen lajmi. Që Kë nuk kupton sa ai nuk e di ajo ç'të mëselë. Allahu nuk e ngarkon njeriun për të të mundësive. Mir po i vjen lajmi, apo e sheh, apo i tregon, atëherë duhet me një automatizëm mu lëndu. Dhe e dyta, nga pjesa e definicionit, mu gzu kur të gzohet. E shaft se ai ka një begati, një mirësi, e kanë dhënë Allahu xhalova një bereqet. Edha ai është gzuqshëm, ai të gzojë. Ana vor çhemë dietart kur e kanë shpjeguar më detajesh kanë thënë, kur shkosh në vdekje të një familje, të një vllavit, vaj like ka vdekje apo ka smurje, ti nuk bamësh ku mi fol me gzim aty. Me thon valla mashallah këto jashtë kur kush nuk është i prak për kësaj smurje. Veç ditë pas karok. Kë nuk nuk nuk ka kjo, nuk ka vllazëllok. Apo shkon ndarsem edhe i fol për vdekje. Duhet ta kuptojnë se në ditë këna më iim varr. Vullaj ka dashëm. A të dhash më martu dhe me, me kriju Martes dhut me dit Dhe më adhan më, më përpudh në shtratin e emocioneve Ti dhush mishku ati mifol për Për më këzue Se martes o kështo dhe begatije zotit Dhe Allah të dhashmi e kështu më rrat Që më kanë më emocionet e përbashta Kër të këtë lëndim Lëndim Andaj djetarë kanë dhanë Kjo është definicioni Pasaj thotim një hazmi Fëmë se fele anhe dhe felej se sadikan çka bie nën që ka definicion se kije vlla dhe shok nuk e ke shok. Waman hamala hathi sifa fa huwa sadiq. Ai kush ka kët cilësi edhe e kanë tudet ata janë vëllezër. Wa qad yakunu al mar'u sadiqan liman laysa lahu sadiqa. Dhe ka mundsi çnjoni mu kanë vlla dikut aj s's vlla kti. Ka mundsi Njoni më ka ndhaur vlli dikujt. Nuk po vollen por xhak, por vllazërin musliman. Ti je vlli dikujt, ai s'është vlli jot. Pse? Se kur lëndohet, ajë të lëndohet ai ti lëndosh dhe mrzitesh. Kur gëzohesh ai ti gëzohesh, ama ai s'ka çeta. Ti lëndosh ai keq. Ti ke probleme ai, ai është akoll. Ti ke vështirësi ai, s'livrit. Ti gëzohesh ai ajë... nuk nuk kallzon, a kupton? Nuk kallzon shfaçja të gëzimit. Donë, ti je vlli i ati, ama ai s'është vlli jot. A kau mendi? ka mundësi. Në facen, 118 nga kiliber, kush dëshiron më këthije në këtë definicion. Kjo pravdezër është definicioni. Nëse do me dit, di kanë e kivë la, shiko sa të mundon kër mundohet, sa gëzo është kër gëzojnë. Ana e kena obligim pra i Zotit të më gëzu për kretë muslimanët dhe më mërzi kërë kanë mërzi kretë muslimanët. Kërë kanë ketë mërzi kretë muslimanët. Sigur Salahuddin el Ejubi i cili ka thon kur e kanë pyet pse s'kesh, pse nuk çesh. Kadazan nuk çeshi derisa muslimant kanë probleme në vendet e tjera dhe janë të rrobru. Nuk, nuk ka mundësi me kesh. Kur të arrijën këto fitora atëron e keshin. Muhammed ibn Ismail al-Bukhari nuk ka buzësh. Nuk ka kesh, vale, ka buzësh. Nuk ka kesh. Dhe kur e kanë mbit pse s'kesh. Kadon ai cili mirët me dije, me hadithin e pejgamberis sa sallallahu U kitakon me keqëti në stop. Voni, domon serioz. Ti mirëj me Adith, e shuna Adith, ai vazhdimsi ka shkruajta Adithe. Ka thon Adith, e kam Superman ç Adith. Dhe njëri i cili mëson pejgamberin sallallam, në vazhdimsi, ai si, si takonai me keqësi si si, si mu kon, jo, pse? Nga se kur të vjen diqush me mora Adith, "Ti ka zon Adith?" Ti më pas ka qalu Adith, kishte si keq çshtu, në vazhdimsi çshtu. Domthon Sofiane Thauri ka thon, "Para se mu bojë mama, kena bo hajgare. Kena çesh." këna lujtë felemma asbahna e immeten e msekna kër i në boj i mama e në frenu e në frenu pak pse nëse ndjekemi në kështë të qire shabaj ka hoxha shka mundësi në mundë njeri ju në valsin prej pozitës së tina andaj neve obligohemi që të lëndohemi kër lëndohen muslimanet të qeshemi kër ata kanë të qeshur të mërzitemi më kër kanë mërzit edhe ti kombejmë dhe ti shkombejmë emosionët me dhezrit e to nga ebi horejra radhijallahu anë hadithën të cilin e kanë zherë imam Ahmedi, imam Tirmidhiju edhe Ebu Davud dhe Ilbil Haqiyu nga ebi horejra se ka thamë për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam el Al maru ala dini khalili fel jendur ehadukum men ju khalil ka thamë për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam ka thamë njeriju është në fen e shokut të ti Dhe djetarë kanë thonë Ky pra ki shok është në Në rethin e ngusht Letë shikojë njëri për juve Kan e ban shok Letë shikojë njëri për juve Kan e ban shok Thotë Muhammed Ali ibn Muhammed El Mula El Harawi Thotë Allah e Moshirov në shpjegimin e këti adithit Thotë e i galiben Në shumicët e rasteve çelë balonëshë mësa të raste. Pran shumicës të rasteve pra smunën më kon ditë afërt me dy fej. A mundet, ai mundet mirë puna, mundet mirë rruga, mundet mirë traktia, mundet <të> <të> mirë anë lidhje. Mirë, po më jetu në afërsi të ngushtë të shokut të cilin e llogarit gjymtir dhe më pas dy fej të ndryshme, s'ka mundsi. Me tekst të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument se mësoam ka thënë Në riu është në fen, në fen e shokut të tij. Dono. Dëdor gallan në shumicë darasave. A mundët mendov dikush gat me qumë medikan, me vite, edhe nuk e ja ka marrë mendimet? Mundët. A ma kjo për jashtëim? Kjo është për jashtëim. Mir po Mirë, po në shumisët e rastë dhe njeri ju është e fejn e shokët të ti. Pasaj ka thanë, në shpjegim, wal khulletul haqiqijetu, latu tasawaru illa fil muafakatit dinie. Ka thanë, shëqëria e ngusht, shëqëria e ngusht, nuk përfitirot vetëm se në përpudhje fetare. Nuk mund është me pasë shokët e afer, e mësë më ka në ti në shumisët e meselëve të përbashkët me ta. Pasaj ka thanë, aw al khullatu al zahiratu qad tufzi ila husuli ma ghalaba ala khalilihi min al khisrati al diniya apath kuptimi hadithit eshocheria e gjat dërgon ne perputhjen fetare done ose jan bash ose nese shoshrohen bash kan mboq bash ne fe kjo eshte esenca done joni ja shoshon ja alkoliqar ne muj dimuj tramuj nje vit Allah nuk e ka kërku alkoholin Edhe 2 vjet Po i boni 5 vjet 6 vjet 10 vjet Një got Me pravuet që 10 vjet shëshri Kjo është natërshjo Po vazhdoj me shëshri Bono të pijan si aj Pa tjetër Pa tjetër e ka mu bo pijan Alkohol i qarë si aj Pse nga se do mështë dëshmëri shëshri e ngusht E detyron me Ne me morë për e ti. Andaj Khalil në gjurë në rabë, Khalil i thoin ati cili të plëtson tyje vrimat. Allahu gjellëvala ka thamë për Ibrahimin alai salatu vë selam va wa tëkha dhe Allahu Ibrahima Khalil Allahu e ka morë Ibrahimin Khalil. Që kuptimi? Se Ibrahimi në zemrën e vetë, asë një gërim nuk i ka metë, dëshurive që për Zotin Tebareke vë Teala. Andaj, khullë i thojnë pjesës. Pjesës, khullë. Khalil i thojnë se këta të dy e, e plëtsojnë vrimat e njeri tjetërit. Këa nuk parafiterohet të Zotë i Gjellil Gjellalu. Kështë her. Gjell të herë. Allahu Gjelluala nuk plëtsojnë me dikanë. Të barëke vë të alë. Mirë po njerëzë i plëtsojnë njeri me tjetërinë. Pasaj në vazhdimë thotë vë e ju e jiduhu qauluhu fëllendur e hadukum me një khalil. Ka thonë d ta e fuqizon fjalla pengamberi së sëllem, letë shikoj e njani me kam përbohat shokë. Pse, nga se kam e mor pje pjesve të ti. A shikon në gjuarave se si është e lidur. Fjalla Halil është e marrë për fjallës vrim. Vrimë, dhe tësë. Këtë të bau vrimë, një birë. Ajo birë e i thënë hulle. Shokët i thënë Halilë, ti plëtson birat. Ku ki mangësi, edhe, edhe ajë ku ka mangësi, me njëri tjetërin plëtsosh. Andaj ka da me zem, Kujdes me kan po blloçohesh, se nëse asht i prishur po po po blloçohesh me të prishme, po mushesh me të prishur. Ka than Allahu xhallahu ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu minas-sadiqin. O ju të sërkat keni besor, keni frikë Allahut dhe shoqërohuni me njerëzit e drejtë. Shoqërohuni me njerëzit e drejtë. Pse? Se me kan shoqërohesh edhe atë mesele e kia për ai Ka than, Ebu Hamid el-Gazali, në shpjegimin adithit, ka than, Mujaleset të lharisi vë mukhaletatuhu të harri kul hirsë. Menejt me njëri lakmitarë, ta njallë të ti lakmijenë. Rëmën njëri, të kur si kon lakmitarë. Rëmën njëri, po e supozojna, i dhandë mas lojeve të telefona, mas lojeve të veturave, të makinave, ku ta di shka. Këta di shka në kësaj bote. Oo ti nuk e ke atë sifat me pas ëshkë dhe dashuri për ta. Mirë, po, duke çëndrumë ta, duke neiht me ta. A ke pa, po, e ke këshir? Çfarë modele me kalimin e kohës, kur ta kshipsh ti veten, sum ban sabër kur ti shihsh këto, këto mesele. Ti thua, "Sum kam avo këtu"? Në kompas me lakmi për këto sene, ta ka ta ka detyru, ta ka ngjall lakmin për një mesele të caktuar. Pse? Nga se shoqëria është shumë Dhe të shikojnë ase pengamberi ale i salat e selam, kuri ka shembolli shokun e mirë me shokun e keq, e ka shembolli me shemboj qka shki mundësi mësme undiku për ti. Andoj tje e shef njeri unëse, rrim e njeri dënjajës, i cili mirët me një kategori të, të biznisit. Nëse vazhdo në një kodë të gjatë, veç ku që sheshe dhe ki tjetër e thotë, me hijedhë unë e këtë mesela, bashkë më ki pokur e shtarë unë të aprovoj. Pra, njeri ju nd wa muha lele tu hu tu zahidu fit dunja me nejt me zahida me njës asket qka nuk lakmojnë këtë bot ndikon edhe timës me dasht nuk mune shme nejt i me njëri me muj, me vite i cilin me në stop thot kena me vdek, kena me ndru jet kena me dan logari para zotit varët janë të mbushora me, me njërës i mri është i shkurt ti kena frikë Allah nuk mune të ajnën stop me t'i përsërit këto të vargje dhe këto shpreje edhe ti muhën akov, s'ka mundë si, maksimum në prezencën e ti, ki mundi ku. Andaj dhëtë, nëse rriti me këta njerës, ki mundi ku. Pasa i thotë, li enët tiba më gjbuletun alët të shëbë buhi o li këti da. Thotë se natyrat e njerësve janë të kryu me për mundë gjasu njëra me tjetërën dhe me ndjek njëra tjetërën. Pra, njeri u kur rrimë me dikanë, ndikohet për ti, anë do shikoje kush është aje, shikoje kush është aje, nga se kime morë për ti, kime thithë për ti, dhe eri sa thotë në vazhdim, beli të të bëru, i osra ku min hajthu la jodra, pa të jë thotë, bile të bijati, e vjedhë vetë vetën, pi tjetërit, pa e ndje, sigur të jetë u nejtë, dhe të mushën gjepat, të mushën sendet, ti nuk e di, Ja nisur të ardha era, aty nuk nuk e, e ki ndjej. Kush është të shtëpia thot, kupa e njerit duhet gjithat kërr të viko. Apo, nëse vjen era mirë, thon, valla pas këtë me dikancë, koxha parfumin e shtaj të pas ka pos. Po nëse të vjen era me kategori të këtyre lokaleve tona, Allahu na përmirësoft, ç'ka ndov? Kur shkoj të shtëpia, Allahu sot pas pa këtë me dikancë pa kaput njer. Ti do unë, kyt se kum djej, ti se ki ndjej ama era dheka kur ti heç rrobat, ç'ka thot? Ka tran ka nga bo Andaj, njeri ju është i prir i kryum që ta që mundikue pa, pa evorejt dhe njeri ju ndikohet nga, nga fjalet Nuk të ndalim i këta se kina fol nga përndikimin e fjalet mirë përndikohet po nga fjalet si janë i beshtë fol që ka me ndohë, që ka me ndohë qëto, jazbad, jazbad, jazbad, jazbad, jazbad. dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Më njëriju ndikohet nga fjalet. Më shrikë të i thëjshin një ndi tjetërit. Më shkoni me Muhammed e sëna më nejtë. Se më shkoni kur po vini të na, sa punë me ju drejtue. Të më nëse fjalet ndikohet. Fjalet ndikohet. Adha kjo është meselja e parë që duhet të kuptojmë se njëriju me vlavin e vetë ndikohet. Njëriju me shëshrin e ngusht ka ndikim të madhë. Nga ebi Musa, el Eshari, Nga pengamberi, sallallahu alaihi wasallam, aditën se kanë ziri mamë muslimi, në sahihun e ti, ka than, innama methalu l'gjelisi salih wa l'gjelisi su ke hamilil misk wa nafi khilkir. Subhala Allah, qëta dhe bën qajme l'gjuzije, nuk mundë dësh me gjithë, shembolime, shemboj, matë për afertë, në kuptime dhe në kryje që këtruri me këtër me perceptu shumë letë si kur shembujt e Kur'anit e pengamberi së sëllëm cili dohojgj me dojsh me ta afru elmin sun ta afron si pengamberi së sëllëm qiko pengamberi a.s. qështë e ka shembulli shokun ka thonë med vërtet shembulli i shokut të mirë me shokun e keq është si kur hamilil misk a i cili ban misk Në trasmetime, bëjë il misk, shitë si miskut, parfumeve. Pra, shetë parfume, shetë misk, shemë bullisho këtë mirë është këtë. Dhe, uannafi khilkir dhajë cili është hekur punuës, po vaqë, miret me fërkimin e hekuri. Dhe hamilu lë miski, ka do më bënga mërë e selamë pastaj, e ajë cili shetë misk, apo ka misk, parë më në dhe zërë për të kuptu adhidhin. Njoni, në të në anë të është i rëthumë me miskë, loj loj miski, loj loj parfumë, ndori ka, hamil, ima, ima miskin. Dhe të rri me ta, a i ka ndorë. Dhe është i lim vetë. Kur të rrish me ta, qëfar e ere venë? Era bërlok? Shko, nuk ka munëci. Nuk ka munëci e, i rëthumë është me miskë. Thotë, sa i përketa ti cili është me miskë, me parfumë. Ima e njuhdhike, o imma e në të btea min, o imma e në të gjide, min hurihen të gjibetën. Ka thonë bë nga me sëram, sa i përket këti shokut, i cili është shikur shqitë si miskut, apo i cili ma misk, i ka të tri mundësi. Pa tjetër e ka njënën për trijave, me e gjetë një riu. E para, ka thonë, e para është me dhonë miskë. Më në të mërë një, vëdo. Në Më mërë një riu edhe ti. Kështë Kë e para mundësi. Nëse nuk është në këtë deregjët gjymër të loki dhe të bujarijës dhe fistikrijës, e dyta mundësi është e në të pëta amim, ti me blejë, me thonë, bala, me thonë së mujë, po si du blej. është blejë. Në që i e ditë, me blejë, po blejë dhësë është e ramirë i vika. E treta është nëse së blejën, ka thonë, e treta e në të gjidemin huri hën të gjibëtën, barëm kur të rishë me ta vjen e ramirë ose tiab ose e blen ose gjeneral mir. As nuk e blen, as nuk e shada, më thuaj alhamdulillah shumë mirë mirë ka vëllaku këtu. Shikon e pejgamberin alayhi salatu sallam. Mbi vlezën në komendë e atar kanë thënë se njeriu kur del prej shitësit të mishkut dhe shitësit të parfumeve dhe ajcëlim bon parfumeve, nëse rrin në kod të gjatë kur dalje jashtë i vjen era. I vjen era mirë. E sai Konsumën parfume Pasë të ka dhëmë bëngam mëri a.s. Wa në afi khulkir A i cili miret me, me qireq Me hekr Me zarm Imma e njuhri këthjeve Nëse rrim e ta të gjekteshët Në faldo se të punun pak Ha? Ndo dhëtë kjo? Nësi shkon të jati në punë të ri Në vendin e punës e ti dhe i punon Me hekrë Dhe ka me nëzhe Duk e bom, bisejt me ti ajt gjeg E bingat sa të ti Dhe ti gjeg të eshat Pan gjesh mërësht Aja asaj zdo me gjegas, ti zdo mu gjeg Ama gjeges A asht nuk e ban me qëllim Me do nëvoham, gjegje me kajsa Jo, vëllot të punu Po ti a shkove për mu gjegi, jo Shkove se Mendove mu shëshru me ta Dhe vjene gjegmja Pasaj thapin nga me e sram Edhe se së gjeg En të gjideri hëm khabi thëten Kime një ertëkeqë. Kime një ertëkeqë. A dhe kështë të ka shëmbulli për nga mberi, sallallahu a reju sëllem, këtë meselë. Thot imam nevoju në shpikimin e këti adithit në librën e ti shërhë ala sahihi muslim, thot, vëfihi fadiletu mujalesatis salihin. Thot, në këtë hadith, është mësimi dhe medresja e fadiletit vlerës mirësis të shëshruarit me njërzit e mirë të shoqëruarit me njerëzit e mirë. O ahli el-khair, do njerëzit e këjrat do të milin këta lëzërz. Të mendojt me njerëzit e mirë, se dunya është dhe është ngrit me njerëzit e mirë. Dhe na jena të mirë sa rrimë të mirë. Ka thënë enes ibn Malik radhiyallahu anhu, ka thënë nuk jam prej të mirëve, sa e kam pas zakon më së lavdërues vetë. Ka thënë po unë di një hadith të pejgamberis sallallahu alaihi wasallam dhe aje trasmeton këtë hadith ka than une shpresoj me këtë hadith mu bashkan gjitë me këtë mirët unë që jam me i mirë mirë po, edhe pësaj është i mirë anë, mirë po këta ka than nga kapëtina e modestis dhe thirëzis së vedvetis ka than një une e dije këm një për nga mberin këm një, një një njëri ka than nja rasul Allah së po, po muj me umri së po muj me arrit të ju me ebu bekrin e me omerin ju shumë për para kini shku siga ka hani njëri ka thonë ja Resulullah shumë përpara ju. Do të thonë, nuk ka mundësiun e se ju më punuë. Edhe nuk po mund me me, me barazuar vetën me juve. Ka thënë ama, "Njesa ne dije se shumë ju dua." E ka thonë pejgamberi alayhi salatu sallam, "Njeriu është me ata që ai do." Përgëzoi se njeriu është me ata që ai do. Po pra, ti kë mungon më ndër, mos i na do, edhe mundohsh, po nuk mundesh më na mri, atare i më konë mëneve. E nësim një meni, këtë, këtë adi dhe kam shpres. Ma nuk jam une si ata, po i du shumë ata. U kam dashurit madhe. Dhe njëri ju duhet me i vëzhguhe njërzit e mirë dhe me i dasht ata. Pasaj ka than, u well, e lëmuru e ti dhe njërzit me, me moral, me burri. Dhe të me i dasht ata. Pasaj ka than, u e me kerim dhe njërzit me edukat. Dhe të me ullumtu njërzit me edukat. Pas shindzansa të ima Mahmedit në ligjerat kanë thanë se na nuk ja kena vënu menën shka thotë në berës. Pas shindzansa të ima Mahmedit në ligjerat kanë thanë se na nuk ja kena vënu menën shka thotë në berës. Pas shindzansa. Në ja kena përcëndrimi jo na konë vetëm me një mesele. Qëfare duka të ka? Pas shindzansa të ligjeratat të ima Mahmedit kanë vëzhgu si leviz, si rri, si fol, pa u koncentru në fjallët vetat o fjallë që i ka thanë. E kan thon këto neve na ka mjaftu. Kjo neve na ka mjaftu. Andaj do të mëm ne uiu, ke ha ditë. Na ban obligim me vëzhguar njerëzit me edukat, to lar dhe me me mor prej prej tyre. Keni pa vlezër kurrim me ndonjë njeri i cili është me, me edukat dhe i heshtur dhe serioz. Para ti ndihesh dhë, si se tu munon ose ajmo po. Thuq ki qalla se ti nuk folbash, si ona, llafaza nuk ka asht. Kujdes pak, na lu. Mund ta detiron tajti mi ti me utajti me ata qish andaj sahabët kër e kanë përshkujt për nga mberin sallallahu a.sallam thotë kër këna shku më pranin e ti së në kshirë shmi mftir pa ju thonë kër gjohë për nga mberin e sëna asë nuk i ka thonë më sëmë kshirë në Amar ibn Azë ka thonë së mujshamungi të e kshirë në vike mare për nga më, më sëmë kshirë jo bile ka thonë Amar i me në vetë dikush hajtë përshkuje detalë për nga mberi nëftirë zdi. Se shku mujtë me këshirë. A ju ka thonë për nga mësë më këshirë në, ullë një kokat, tërpravë një parameje, ja. Aje edukata tje ka detirua ta me jullë kokat. Shtu detiron njërzit me, me utrajtun nga edukata e tëre. Pasta ka thonë, ullë well, wari, ullë well, ilmi, ullë well, edep, ka thonë duhet me kërku njërzit e devotëshëm o l-ilmi, njërse dijes, o l-edep, njërse edepi dhe tërbijes, thot dhe në këtë adith, nehju am mujeles e ti ehli shër, thot në këtë adith, ka argument për mu largu nga njërzit e shërrit, o ehli lbida dhe njërzit e bidatit, o amen je këtabu në nësë dhe ajtë cili banë gjibet njërzve. Nuk fa mull, së pakur e se ka smundje në praninë tonë, duhet me më mundu me ndaluk dhe zë. Më dhëmë, Allahu gjeleole shire sa, sa thjesht në e ka të regu. Nëse ka gjebet më një tavolin, ju jo i një të hangur mish njeri. Me ardhë në restaurant këti ulesh dhe në kafot këti ulesh, edhe ati kanë servu mish njeri. A këshen ehtë? Mish njeri kanë servu, bujro. Nuk rrejvla. Tu në qëj dikund të haë mish lope, e mish dele, ama jo mish njeri. Dërsa në pranitë tona Allahu na përmirësof, hahnit një mohat mishnjeri. Hat mishnjeri, qase mish përgojojnë njerzit, bëon gibet njerzit. Atë njeriu duhet të mufronuë. Atë thotë, "I mam ne uju, mos mënet me gjithçka bën gibet." Në paktën mu mundu me i përmirësu. Wa men yakthuru fujuruhu, dhe mos mnet me njerëz të cilat hapta zi bën gjuna. Hapta zi bën gjuna. Nuk ka njerëz gjunaçar, ama ul kokën me shefët. O ma hapta zi Domthon unë unë themën i tavolin, ti ja kris me kënuar. Ja, jo valla. Ti ti pirra kjo unë smojmën ai me ti. A më unë jam musliman, gjog muslimash që të të pundhetua. A unë ndarsem me muzikë, nuk ka mundsi, valla. Jo, A vaut për mi softë ndrëjt, unë nuk ka mundsi. A ndam ndamadan, njeriu duhet me me kristalizue ndajen e ti, kuvendin e ti me gjlisin e tina ua në hvidheli kemi në wail me dhmume dhe nga këtë loje të sendeve të liga që nënkupton se për nga mberi sallallahu alaihe sallam në këtë hadith që në mësë njëriju ndikohet ua la bud la me hale, arab të i thojnë s'ka qare nuk ka, pat tjetë dhe ka mundiku do mësë dëshmërësht andaj ti pastrojnë Mezlisët, kuvendet, nga liksit, nga tëkqia, nga gjebeti Nga diçka shka nuk është iknashtë Allahu të barekja vë të ala Nëse njëri ju e marrë hukmi në mezlisit që përshëher Ndini Allahu në Qur'an, shka nga thot? Kur të shahatë Allahu, që a thot? Ose nalni, ose ngrituni Po nëse rri, ndikosh Po nuk është puna dhe shtu e ndikimit Po mund është me mërë dhe dispozitën Zotin Arrujt Ano njëri ju dhëtë me bazë shumë, shumë kujdes që most përlijet me loqë, me bërlogë, me njëllësi nga se e hidronzotin e ti të bareke, po të te ale. Tjetër, në këtë mesele vlezër, ka shumë mesele. Si duhet, se lefi vlezër, njës të partë të këti umeti, e kan logaritë pjesë të fejes vlasni lakon. Pjesë të fejes. Shumë të gushtë dhe hadithën bi këtë qështë i ka shumë, ndaj nëse në mundëson zotit e barë kjo vëtë ala, mund alë shumë me këtë mësele nga se, dhe qështë e përmenda të, të familia, se prej komploteve dhe gjallzive dhe luftrave, ndaj muslimanve është familia me të shkatru familjen, me të shkatru nderin, me të prish moralin, mësme dit ka në ki babe, ka në ki babgjishë, kush është mja jatë, e tila është ajo damarin nderit, si kur që sulmojemi këtu, sulmo meën vllazëri ka than Zoti i Onë të Barë që uetana në sura Al Imran wa ttasimu bi habli llahi jami'a wala tafarqu kupnu të gjithë për litarin e Zotit të Barë që uetall wala tafarqu dhe mosu përçani dhe mosu ndani wa tafshalu dhe të humbni ha humbni wa tzehber rihukum dhe të shkoje shiko Zoti i Onë që lovaç ka thot dhe Në të shërifa me të e kitë për këthime, dhe të shkoj e fuqia juve. Po buk falishtë, zotë jo në thëtë, dhe të shkoj e era juve. Rih i thënë erës, riah erët. Pse thëtë era, komentatorë kanë shpigu shumë. Kanë thonë se muslimanë kër janë bashkë, e kanë frimë, në të shka të shove për para e merë. E merë dhe e bandë me vetë e merë. Qka të shove për i të këqia dhe e largonë? apo era. Andaj errat e grumbullon xinën dhe na bin me vend. Pastaj errat e bin edhe e çojnë te veni vet. E çojnë dejtja xull. Atë pjesën e mbetur, kështu është fuçia. Andaj ata e kanë studiu hu mir këta. Muslim Muslimanë do të jenë të përçar, do të jenë rehati të madhe, komoditet të madh. Ka studiu fraksionat, ka studiu e shum mir ata e kanë studiuar çështjen e fuqisë së muslimanëve. Andaj Allahu xhallahu ala tekse gabru fetabshallu. Dështim. Andaj muslimanët e bashë kanë adbu bin nawajidh ç'i thonë e ka kap me dhëmball. Akibodi diçka kur e kap me dhëmb, top ta mer dikush. Me kap pak më shumë dhëm, do të më ngrej pak më shumë. Po nëse e ki kap me dhëmball, me kit dhëmt e do të më tashkul kit gojën për me ta morrë, po. Sa e ki kap me dhëmball A do vazhndër ku kapet në dhëmbë. Pa më parashitë gabimeve, rëshitjeve nuk janë lloqeve, ata thashë bashkon Thot, Ahmedi, e shejta, vazhri, e shejta, vazhri. Sa di Imam Muhammedi, ku transmeton Imam Ibn Muflih prej dietarëve të mëlloj të hanbelive, thotë ka thënë Imami jon, Imam Ahmed Ibn Hanbal, Allahu masharuf, çiqot çish katë në perceptimin e Imam Muhamedit. Ka thonë idha mata, azdiqa ur rëgjull, dhullë. Ka thonë këtë njerët të vdesin shokt, janë isë të përull dhe të nënqmua. Njëri është me shokt e ti. I humbin dhezëret, i humbin një shokt, bje. Andaj i më ma Mahmedi, na e citonë, kur njeri ju të vdesin shokt, janë isë të nënqmua. Janë isë të nënqmua. Pasaj thotë,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 Fekë enë me jesë, fekë enë me saka ta udhë dhun min aqbaj. Kur të më kalzojnë se ka vdek një musliman prej vazdive të mi muë më vjen si me më këput një gjimtyr të trupit. Kjo e di se ashtë kogja e thell dhe njënë shumë e madhe që na sot për një vdha musliman nëse në lemrot se ka në drujet me, me një një A disa keç këputë të dora? A disa shumë dhe? Shumë dhe. Iman Bukhariu, në libën e ti, historijës, kë i ka transmitue shokt, edhe transmitusit, kër ka folë për vdekin e shokve të vetë, hoxalarve të vetë, shokve të vetë që ka morë hadithin, ka dhe në zhdo herë shkam vdisk e një vla, thoisha, qish me jetu tash? Kër e kiti kanë tafërë, Shkavon shej që i s'a m'tëmia se vdek, të vdekja, të vdekja e të afërmëve dhe njerëzve të dashur shpesh harrosh më errancë se, se vdekja. Po me vdek di kush? Shpesh ardh vetëm maranthu, mu kanë edhe u të kisha dek m'sta kisha paçi, ki vdes apo? Ai ndonë njerëzve? Po. Domthon te selefit e njerëz të parë me vdek një vlla musliman ka thënë sikur me tkput në në dor. Me dakut në dor, me dakut teatra, me dakut kamon. Njeriu dobsolut, njeriu lexto. Thot nga Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu an, thot ka than nga Aliu, radhiyallahu an, ka than Aliu, "A'jazun nas man ajiza an iktisab al-ikhwan." Njeriu më dopt është ai cili nuk është i aftë me të bëjë vllazënishum. Çka? Njeriu më dopt është ai cili nuk ka mundsi me të bëjë vllazënishum. A më është edhe një më i dopsës që kië Kush është aj? Më ndajja, më ndafi rabihi minhëm A i cilë e hupë një vla pas e e ka bo vla Që ka liu? Ska njërë më dopsës, që ka së në bëmë vlazni? I dopta Vënon kushte, kushte, kushte, kushte Ska vlazni me kushte Shka të një më Mahmedi? Me në këtër e i tebë Kush është tonë qërtimin a? Jo, ja, valla, më ket kusht, ma at kusht, më ket kusht, ma at kusht. Un çket nuk san llok, s'nda duroj valla. Aty do s'nda duroj valla. Aty do s'nda duroj. A da rryvëm shajë dëshpëj, a da kurkush përzihet, vesh vetja jote po një metër. S'ki nevojë me duru djeka. A më kimë duru vetmja. A da ka von maj dobçë që është ai i cili mos e gaboni valla, s'në ruan. Nuk kau mundsi me rujt. Ka dhoni Muhammedi. Edukata është 10 pjesë. Nën pjesë edukatës është mimshelë sytë para gabimeve të vlazniive. Mimshelë sytë. Kështë e sepave. Ha? Kjo është e rëmë. Unë e sepash, ha? Ajë mu dëme mështru. Po, vloj dëshu, së është dëmështru ti, Allah, u të ka obligu, më këngë, me vlazni lëtë. Do t'i munë është me përë. Eh. Pe nga mellë e sëramë ka shku njani, ka dhe njani, ka dhe njani, uni, ka dhe njani, ka dhe njani, ka d unë du me pas gjikësin të rahat shëm për vazdit e mi, për shokët e mi andaj shpeshera ki pa dikush kërë të pol tuj, oh, Allah, mësëm kaldo mësëm të rego se kur ta shokë pas taj, kime ma ngushtu gjokësin andaj njeri ju duhet me rujt dhe zirokën dhe lidhjen me dhe zirokën e tila kjetëra ditë nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem të se me ka transmitu ima muslimi nga bihurejra radhiallahu an ka dham pengamberi aleyhi salatu ve selam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 se sot këta njerëzi do t'i bëjhije ku nuk ka hije për vetë se hijes time mirë po e ka vendos një kusht e nga mberi duke transmitun gazot i vetë e barët kjovët e halët cila është ajo elmuteha bune bjelali mudasht për hirë të madhrisime pa interes të dunjojes kristal që do t'a përmemi aditin tjetër që në më donë bjelali Shikojë, është të në vetë në test për hirë të lollë. Për shdo vllalë që e e ki musliman, a e do për Allah kristal, apo të lidhë dhishka? A të lidhë dhishka? Qoftë dhe lidhje largët? Klith të abjati, klith karakteri, klith puna, klith profesioni, klith, klith, klith, ka shumë klithme. Apo? Shikojë, a e ki bjelali la, për hirë të madhri zotit, apo e ki e për diçkat që ka ti të bandobi në këtë Përndryshe, s'ka mundësimi fitu këtë shpilibe të vojat e Zotit Jon te bareke u teala. Dishme e shikou, por çka e duket? Se ma bën çefin, se do te te vllati, mashallah iya. Dhe ngjër për këtë, se ta vallajk, se thot ti dishme do të më koncë ashtu? Jo vllajta fshu. Bi Jalali, vetëm për hir të madhrisine. Vetëm për hir të Allahu Jellahu ala, çka ta transmetojnë hadithin gjatë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe së tani Imam Muslimi gabi Huraira radhiyallahu anhu nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem se ka tham enër regjulen zara e khan lehu ti karjetin ukhra ka tham pengamberi aleyhi salatu salam një vla e vizitoj një vla tjetër në qitetin tjetër pa një vla për i muslimanve dikur e ka vizitu një vla tjetër në qitet tjetër fa arsadehu allahu lehu allahu ja kalshu ala me dërëgjëti hi meleke në rrugën e ti një melace e ja ka shlua Allahu një melace ta përcjële felemma e te alehi kal ejnët u ridu kuri ardhë afër i tha kuj të shkua kal u ridu e khan lifi hedhihi lë kërje ku marë që tu në qytet e kam një vla shiko, e kam që tu në qytet një vla kal, tha helleke alehi min njëmetin të rubbuha hajtë të regom, të qaj blavit, a e kinë dhe një dobi, ku je të shku me lip që atë dobi, dhe një interes dhe një nimet, të rubbuha, kanë thonë djetartë, a kinë aj punë me të ndreqë, e nimet me të plëcu, në aj begati me kërku, dhe një biznis me bëmë me ta, kalë, la, tha jo, gajra enni ahbeptuhu fillahi azze vojgel, veç një akam, se edu gjell e du veç për hirtë Allahu gjel e gjelaluhu. Në qytetën qytetë, n qytet dhe qytet, edhe me dhejt, pësejr er dhe vla, për kur gjahve është me të pa. Kjo është ta i dhe shulia, për rritë Allahu të bareke, va te ala, pas ta i thotë, për nga mbire a.s. qal, i tha me latësja, fa inni rësullullahi i lajik, fa unë jam i dërgun për i zotit të ti, bi enë Allahe qat e habbek, Allahu të ka përësit mesaj se dhëndu tije, kema ahbepte hufi, që që ki dasht qatë vlaven për hirtë Allahu Gjalli Gjalli Hu. Andaj për nga mberi, sëllim në aditës e kënëzirë <coughs> ebu Davudi, njëri, ka orë njeri, ka thonë për nga mberi, të e sëllim, ja Rasullullah, filanin e du për Allah. Ka thonë a ki kalzu, ka thonë njo, ja, ka thonë e khbir hu, kalzoj. Kër i ka kalzu, ka thonë, këtë jetër, që ja, ka me thonë, ja Rasullullah? Ka thonë, thuj, të dasht aji cili për hirtët të cilit më dohë çdo më thon se vllazn Lloku është i lidh ngushtë me dashurinë e Zotit te bareke u te ala me dash për Allah thash mos e kshir nga toka kshir nga qielli Allahu ja ka thon me lasin i ka pun psejte vizitu veç për Allah edhe un e du ti mafton i ka fituar ka fituar knajsin e Zotit te rizallohun e Zotit te bareke u te ala thot Abu Bekr ibnu abi duniya ja ne dietarët e mëdhej te muhadithave ka than dietarët dhe njerzit e urt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 Nuk i gjuët me laf, nëse e ki vla. A nëse e ki armik, ajo e meselet tjetër. A dhe duhet mi issharu njëri ju meselet. Nuk ka mund siti me një vla me, me, me fjallë që, që e randojnë. Pas e ka dhenë, u arafë duhu bi meli, me e ndihmu me pare. U a të kuimu hu bi edebi, me ja regudhu edebin. Me thëmë, Allah se që kësë banë. Allah se që kësë banë. Allah se që kësë banë. Që kësë punë, nuk i takonë mëslimanë. Me thëmë, se nëse e ki vla ajo she smoya do she malla gjol smoya ndosh me kund doktor dha shikua mjek se kjo mesela ash problematike wa husnul dhabbi wal mudafati anhu fi ghaibatihi dhe me mbrojt në prani dhe në mos prani me mbrojtën më të mirë kur të përgojohet, nënçmohet, përçmohet do thonë ka dalë se po fol. S'ba më fol. A nuk është prani. E kur është prani, e mbron, nëse ofendohet apo ka nevojë për ndonjë dim tana. Gjithashtu ka thënë Abdullah Ibni Abbasi radhiyallahu anhuma o jo lejo just being on bait sallallahu alaihi wasallam ka thon e habbu ikhwani ilayya waznit mad dashur te una waznit mad dashur te una ian ata alladhi idha ataituhu qablani kur ti shkoj mpranon kur ti shkoj mpranon Adharani, dhe kur s'kam mundësi mishku, marësjetan. Apo, kur i shkon, të pranëm. Po, kur s'kam mundësi mishku, të arësjetan. Njëriju, gjithë dhe monë, vlavin e ti, musliman, e këshirë nga kondi arësjetimi. Kume ditë, ndoshta, ndoshta, ndoshta, dhe monë e vendhlo, se dikujna i humë, sambrit e ndoshta, dhe të haleve, ndoshta, ndoshta. Ska dhe ndoshta pa në halë. Ndoshta po, au le tash. Sa ndoshta më xej ti 1 milion, 1 miliard, 5 miliard. Musliman, vllau musliman. Sa ndoshta do të më xhej? Shumë ndoshta. Vënjeriu, me vllau vetë musliman, duhet më xhej shumë ndoshta. Çi ka thonë Abu Ja'basi? Vllazdit më të mirë kam ata të cilët kur shkojmë mbrojnë, kur mungoj, marr jeton, pa s'ka orë e kështu me radh, sepse sepse ja të mos i ndal dhe ndoshta mos i dal. Dhe e përmendni një fjalë të Imam Shafejut dhe me këtë e thevondojna, edhe pse vëllazër kjo mesela është shumë madhe, e madhe dhe meriton trajtim shumë më të madh ngasë, nuk mjafton ligjrata. Para se më varmën këtë fjalë të fundit të Imam Shafejut, nuk mjafton ligjrata. Të vëllazëruarit të shkolllë. Vëllazëluk jo shkollë, madrese. Njeriu pi dhe ushqehet me atë rrijës ataj. Edhe ju duhet me i mush Do mon dhenët e ti, arterjet e ti, gjakun e ti me vazhjellëk. Dhe kjo nuk arrijet me, me, me, me të nime. Po, e nime a vesile. Mësimia është vesile. A më njeri ju duhet me fillu me gdhen të vetën e tina. Njeri ju duhet me fillu me skalit të vetën e tina. Mos me jetu me epshet e tina. Nuk ka mund si mu vazhru me epsh. A, a i spajtohet me ti me një, me një mendim, me një ruktim, me një sen. A, qish. Atara i du të më vazhdu për hirë të epshitan. Vën, ti e ban asëll epshin atëherë. Kun me zote jo gjellëvala. Vën, nëse ti akush zënë vëzërve, që ata mu pajtu me epshit e tua, me dëshirat dhe me egot e tua, atëherë ti dush me thonë, egot e mija, dëshirat e mija, janë bazamenti. Vën, mu më bashku rrët dëshirat e tua, jo dëshirat e zotit. E na e kena obligin mu bashku rrët dëshirat e zotit. Rët, rëzillëku të Allahot, dhe këta bane balcë, të ushtë më këndu qdo vlavit mësliman, une jetoj për rëzillëku në Allahot, nuk umë intereson, une du me dalë me qafë të pastët për azotit, si të munë është me më kuptu, kuptëm, po nuk mujtë me më kuptu, mundaj e vetë me kuptu, s'ka të të rrugë, na e na bashku për hirë të azotit, nga se kjo vëzillëku, vë inë me minune, pra me iman, jam bashkuet, Amma janë në ego të njerëzve, qëllimet të njerëzve, dhe cilat, shpeshar blezar, kemi pormenat të vetëmashtruarit. Njëri ju ka ego, shka si di, në periferit zemrës atje. Tabiate ka. Tabiate ka. Minimu nuk ban një bot tabiate të, të tona, bërthama. Qështone valla mendoj. Mun po, me është me mëndu, mi, për dhe vlaznit, është razilleku Allahu gjele gjele aluhu. Edhe du është me thonë, po mi, nësa Allah është i hidruma, Nëse Allah është i dhërmu me çkët mendimin tan, at'vi maz ajo. Nëse poçish, nëse joçish, me goma. Me kargu çarime. Nëse nçeta në nuk kosh Zoti Jonxh Lejlalu, gjële a me armas? A me shkumas? Ata rrushkon te xhenaimet. Jo valla. Nëse me fpos at frenin e dorës të bavëksë rasta. Jo vetëm ato diskat edhe gurtnat, jo. Ne ardëm me vasa te fren ka da Allah. Me dhërimin e Allahu, të vëllën e briu je i ne ka thon, "Këti duron njeriu." Hidhrimin e Zotit, ja. Hidhrimin e Zotit, ja. Imam Shafi'i'u, Allah më shiroft, ki imam i madhë, ka të rëshmetu imam behakiju, imam i madhë gjithashtu, në shu abul imen, ka thani imam Shafi'i'u duke folë për blazni lëku, dhe na do të zgjerojhemi në fjalë të ulemave dhe shërimë të sahabeve, në këtë meselë më detalisht, nëse kemi nevoj, kemi nevoj me, me, me, me, me ushqyje shpirtin me këtë medrese, që të atmosfera dhe klima e sahabeve klima e sahabeve dhe shokve të pengamberi talaj i salatu selam në zemrat e njerëzve që ka dhët i më më shafiju valla kja shumë fjale shkurt ama ashtë margaritar edhe ashtë me dërej se i më më shafiju dhe zërë s'ka folë shumë ama kur ka folë njerëzit kanë hesht dhe sot dhe sot në më fjale dhe ti heshtmi i më më hmedi ka thanë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 edhe duesh mu masku. Shiko, nuk ka khajr. Nadë vazëri që në vazhdimësi duhet të arsjetohësh. Fjalli e shkurt, nuk pëllëcohet reshti. Shkurt qysh. Vazhdimësi vala se pa ta përqellim. Kike të shkuptua. Vla, kështu dhije që e ki një që atë të të rritë më britë, së sëse ki vla. Një, një vla që nën stop të gjdo në vizë dush me arsjetuë. Çdo fjalë t'ondosh më ardhet tuaj. Ta do ke gji vlla. Vlla ia ka instrumentin mrena do t'lese diunë. E diunë sa ai nuk e ka pas për qëllim të këçën, të ligën, çëmtumën. Kta do të pastar të, pas të, të instalume. E jo më ne të mbrit, e desha unë sa e thot ket. E desha se skorsije, që nuk kam vllazni llok. Çfarë do të shafiju, s'ka hajer. S'ka hajer. Vazdon, vazdon, vazdon dhe plas. Pse? Sepse njeriu është i lirë vëllazër. Shikone Allahu Gjelle Gjellalu i ka tha njerit La ikra haviddin Si dush besa, si dush besa. më zbesa Pse? Mi arrit në dhejrin e vëllnëjtit I lirije Mësumë pas kanë që ke lirije vëllezër si kështë kiship, i pa ju jo, 5 miliard qafira Si kështë i pa Po ata me lirinë e Zotit janë qafira Adhe ka thaën Allahu Gjelluar e fëmën shë e fëll juqmin Kush dojële të besoje Va men shë e fëll jekëfur E kush dojële të po qafirë Ska problem Nuk ka problem, në lirin univerzike jeni. Allah është i madhë në këtë mesele, e qka thunë na, me thonë, ja, vëll, a unë, me javonë, jazës e qëtë lirin, ja? Allah ja ka thonë, a mune, ja? A mune mështu? Ska a mune si? A mune, me nëllon lëgarit i munë vazhdimisht? Vla i thad dhe javë lëgarit i vazhdimisht? Ska a mune si? Edhe në aspekt, djetarët e kanë shëmbulli, edhe në aspektin familiar. Vlëzë ja, dret Ja vlezërve. Vlezër shkojnë të baba. Dhe arsjetojnë veprimin e tëre. Në nënket ras në këtë vlezërin e madhe, në shtëpin e madhe, të vlezëris i apë një logari kujna. Zotë i gjellëvala. Dhe pengamberit, sallallahu aleyhu sallem, në përpudhje me sunetin e ti. Nësa Allah u gjellëathat jenë regull. Ski problem. Ska problem. Ama të dikush, a da ka than shafijur, radhiallahu anima më shafiju, ka than, e nës ka thënë njerëzit nuk në që në kurë, njerëzit nuk në që në kurë. Onda kjo është definicioni që njeri ju duhet vlezërit e ti mos më ngushtue, që në vazhdimësi mi kërkue arsujetime, të justifikohet vetë vetën, njerëzit duhet me jetue, me dëshuri, me themelet të shëndosha, me ata e cila vazhdimisht duhet me pas në prani kush i ka bashkue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 e njerëzërioti të madh në në një një ligj të madh lajmani Allahu për zgjatën e lutjes me Allahu xhella uala që Allahu te bareke ve teala taksa kuptimin dhe konceptin e duhur të vëllezëris tak muslimanot e lutjes me Allahu xhella uala që Allahu te bareke ve teala të na bën vëllezër për hir të Zotit te bareke ve teala mos këtë në vëllezërin ton interesa të kësaj donjaje mos kët në vëllezërin ton interesa të kësaj bote në vërdit të kësaj bote e lutjes me Allahu xhella uala që Allahu te bareke ve teala të mëson mendje k hapat e pejgamberit sallallahu alejhi sallam hapat e Abu Bekrit, Omerit, Osmanit, Alejut radhiyallahu anh dhe të gjithë atyre të cilët kanë shkuar hapat e tjerë, elucim Zotin ton te bareke وتعالى, që Allahu جل جلاله të rregullon çështet e muslimanëve anë kambotës, të bashkon zemrat e tyre, të bashkon ata vërtetën, të jep fuçi, elucim Allahun te bareke وتعالى, që Allahu جل جلاله të na bën të kuptuarë Kur'anin, të kuptuarë hadithein pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم